بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله يقينا الله تعالى لا يغفر نبخي ان يشرك به چې شرګ کړی چې دا غترا او يغفر او بخنه کوي بخي ما ذالکا نور اغ غناونه کې کم دي کم دي داغي نه یعنی د شرک نه لمي يشاء چاله رچ الله غاڑی و من یشرک او چا چ شرک وکړو بالله الله تعالی سرا فقد ضللن یقینا گمراشو ذل الان کو گمرائی بعیدن لری سرا این یدعونا نراب لی دوی نر امدد کو دوی مین دونہی سوا د الله نا بغیر د الله نا الا مگر مدد کین انسان زنانا инаسن مړی نرامد کې به د الله نام مگر مړی انسان مړی انسان زنا نه او نه بلی دوی الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکش لرا <تصفح> لانغ الله لانت کړه دې الله پاک پاغه باندې او دوی لې دې لاتخزننا خامخواب نیسم من عبادی که بندگان استانا نصیبا برخا مفروزا مقرر یعنی زمابم صبر خپ عبادت کیوی تاتبم که یو مادبم سا عبادت کهی و لا او زلنهم او خامخوا گم رایتا بلم دوی لرا و لا او منی انهم او خامخوا امیدونا بور کومت دوی تا wala آمُرَنَّهُمْ او خامخا خایم با دویتا یعنی امر با کم دویتا فَلَا يُو بَتِّكُنَّا نو پری کئی با خامخا دوی اذان الانعامی وگونا ده سارو وگونا ده چار پایانو ده پار ده بوتانو خلو وَلَا آمُرَنَّهُمْ او خامخا با امر کم دویتا یعنی خایم با دویتا فَلَا يُو نو بدلېږي به خامقه خلق الله جو رد الله تعالی یا الله پاک پیدائش ودی بدلې و ميه يتقي او چا چې اونیو شيطان وليان په دوستي باندې یعنی تابعداري دا کوي من دون الله په غير د الله نه سواد الله نا, سوا نا فقد يقينا خسرت داوانی کو تاوانی اکڑو خسران مبینا تاوان اخکارا یعنی تاوانی اکڑو تاوان چ سوک سوخ شیطان پا تابیداره شو یایدو هم وعدی که شیطان دو دوی سرا و او امیدونه اچی دوی تا تمی ورکی دوی تا و ما یایدو هم او وعدن که شیطان دوی سرا الشیطان و شیطان الا مگر کئی غرور انده دوکی والا شیطان لوز ده چول ده دوکی ده اولائی کا دغا کسان ما واهم زائد دوی جہنم جہنم ده و لا یجیدونا او نب مومی دوی انها دو دیده یعنی دوزخنا محیصا زائد تیختی زائد بچید بچیدو والذینہ او اکسان امونو چی معنی راوړې ده وانل صالحات او عمل کلري په طریقه د نبی صلی الله سلام عمل صالح هغه عمل صالح دي چې د نبی په طریقه باندې د الله حکم وي ثانو دخلوهم نور دې چې داخل به کړو مونږ د ویل را تا جنات تجري چې بهي گیبا من تحت هل انهارو لانده ده اغین ویلی خالدین پیها همیشه بوی پاگی که ابداً همیشه وعد اللہ حقا وعد دی اللہ تعالی یقینی دا وعد دی اللہ حق دمانا یقینی دا ومن اصدق و اصوب دیر رشکین من اللہ دی اللہ تعالینا قیلاً با ویناکی نیسون نشتا لئیت بی امانی <خف> لئیزا بِ امانیی کم ندی دین او جزا موقوب پوائشاتو استاسو لئیزا ندی دین او جزا یعنی موقوب بِ امانیی کم پوائشاتو استاسو سرا وَلَا امانیی او نا پوائشاتو اہلِ کتابی جاہلِ کتابی دی کتاب والاو مَنْ يَعْمَلْ چَاكِ عَمَلْ اُكَ سُوءًا من یعمل سوئن چاچ عمل اکڑو بد عمل یعنی شرک یجزہ بھی ہی بدلب ورکڑیشی داغی وَلَا يَجِدْ لَهُ او نَبْمُمِ زَانْ لَرَا مِن دُونِ اللَّهِ سِوَادِ اللَّهِ وَلِيًا تُوست یعنی بچکون کے وَلَا نَصِرَا او نَإِمْدَادِ نا وَمَن یعمل من الصالحات او چاچ عمل اکڑو دنی کو اعمالنا صالحات نیک عمل من رگرن نری نوی او انثاو کا زنانوی وهو بشد دیچ داو مومنون مومنوی یعنی موحد وی مشرک نئی فؤلاء قد قسان با يدخلون الجنتہ داخلی گی جنتا ولا یظلمونا نقیر او ظلم و نشی کیدې پدوی باندې په قدر د داغ د اډو کې د قرما د کجوری اډو کې شات جیکم داغ دی اغمره په ظلم پدی او نشی ومن اقصنو او سوخ حسد دینن دین والا یعنی سوخ خیسد دین والا ممن داغ چانه اسلامه چ تابع کلو اسلامچه تابع کڑلو وجه هو مخققل یا نزان لله خاص الله تا وهو او د هو محسن عمل والا او قران سنت مطابق پاک مطابق عملیو او وتتبع او تابع دار وی ملت ابراهیمه د دین د ابراهیم علیہ السلام حنیف ان چه پوخ موحد کلک مسلمانو و واتقظ الله و او نیولیو الله پاکو ابراہیما ابراہیما علی السلام لرا خلیلا دوست فا دوستہ باندی اللہ نیولیو وللہی او خاص الله تعالی ما فی سماواتی اختیار کی دی آغا سچا اسمانونو کی دی و ما فی الاردی او آغا سچا پزمک کی دی و او دے الله تعالی بکل شیئن په هر سیس باندې محیطا راګرونګه و یستف تونک او پختنکې دويستانه تاسو کې دويستانه د نسای او بارد زنانو کې قل قل الله توای ورتا الله پاک تاسوتا پوخ حکم تاسوتا تی ان طبارد دوی کیند زنانو کی وما ما یتلا او هغه حکم هم به چې بیانې کی علیکم پتا سو باندې تل کتاب پدی کتاب کی اند دی صورت کی یتام النساء طبارد یتیمانان او زنانو کی الله تی اغ زنان لا دوتونه کنا کی نو ور کو تاسو هغه ته ما کو ته اغم مہر کې مقر کړې شیوه د هغه لاره او غواړي تاسو شوق کوی تاسو ارادو یعنی شوق مو انتن کی هو حنا پنیکا واکلی هغه انتن کی هو حنا یو کړې د دوی سره نیکا او په بارد کمزورو مین البلدانه داغه شومان داغه ورو کې واړه وَأَن تَقُومُوا أَوْ ضَاحُكُمْ كَكَلَخْشَيْ اُدْرِے گئلِ یَتَامَ دَپَادِتی مانو بِالْقِسْطِ وَالْإِنْصَافِ سَرَا وَمَا تَفْعَلُوا أَوْ تَسُوکُوا كَوَي مِنْ خَيْرٍ سَنِيكَار فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تَعَالَى كَانَ دِ بِهِ باغِي بَاندِ عَلِيمًا كُوَي وَإِنِ امْرَأَةٌ او که یو خضا یو زنانا خوافد یریگی منبالها ده اخفل خواوننا نشوزن ده بد خوی طبعا ده اغا خوی بد دی سختی که ولکره او ایرازن یاد مخ گرزوالو قصدن قصدن اغا تا خضا خضا قد پلا جناحا نو نشته گناه علیه ما پا دغ دوارو بانده این یسلحا چه روغو کری بینه ما پا خپل پلکی صلحا روغ کول و صلح خیرون او روغ کول غرکارده و اخذرات الانکسو او حذکر شیوی دی نفسنا یعنی کی خودلی شیوی دی پزلونو کی اششخا حرس بخل حَرَس وَإِن تُحْسِنُوا أَوْ تَخْجُنُوا كَوَادِي سَرَا ذُ تِهْسَان سُشُ زَنَانُ سَرَا خَجُن كَوْل وَإِن تُحْسِنُوا أَوْ تَخْجُنُوا كَوَادِي سَرَا وَتَتَّقُوا زَنبَكَ وَيَأْنِي دِخْلَافَاتْنَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ بَاقٍ كَانَ بِبِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَذَا عَمَلُنُ جَتَاسُي كَوْي خَبَرْدار ولن تستطيع او هیڅ چري طاقت نه لرهي تاسو ان تعدلوا بين صعبقلي بين النساء په ميز زنانو کې يعني په مینا کولو کې چا تر واستا من الزياء کې چا تر ورکم اي د دنياي په مان لا ته به انصاف وکي جوړه جاني به يو شانتي ورکي اورا به زك الله وي ولن تستطيع اس کا طاقت نہ لرے اس کا انت دلو چن صاف وکڑے بین النساء پمایس سنانو کنے پمی نہ کولو کی ولو حرستم اگر چه ارس کا وتا کوشش دیر کا فلا تمیلو نو گئی ییتا کلل میلے او پورا سرا پتہ زروھا کہ پر ایک بیا غبلہ کل معلقه تی پشان دی زولان دی نخذکی و نی طلاقی و او که اصلاح که و اتاسو او زان ساسی یعنی دی ظلم دی خضونا ف این اللہ نیقینا اللہ تعالی کان دی رفور الرحیم بخن کون کے رحم کون کے و این یتفرقا او که جدا شدوارا یغن اللہ رو نو بی پروا بکڑی اللہ پاک کلن هر یو لرا من ساتیهی پا وجد قضل اقبلنا کدوی دوارو قرمین زد طلاق شو قضل طلاق شو اللہ با قضل بلخاون پیدا کی او سڑی بل بلقض پیدا کی وکان الله او دے الله تعالی واسعن پراق حکیما یعنی پراق قضل والا حکمتونو والا والله یوغااض الله تعلا ب مَا کې ما ساوې هغه صدي چې پاسمنونو کېدي و مااف اردي او هغه سج په زمګ کېدي والله قد او یقین ونامونګ کلک اوکم ورکړ دی الذينا کسانوته اووتول کتابه چې ورکړې شوید د ورته کتاب من قبل کوم د ستااسونه مخېوه یا کومو تاسوتونوم دا حکم بردہ انتقو اللہ چی یرکوی دے اللہ تعالینا و ان تکفرو او ککفر اکڑو تازو ف اننا للہ نو یقیناً دے اللہ تعالی پی اختیار کی دی ما بی سماوات اغصہ چی پاسمانونو کی دی و ما بی الارد او اغصہ چی کی دی و اللہ او دے اللہ تعالی غنیین بی حاجتا حمیدن استائل شویه یا تیسو غوت نشتا بے پروا دے به حاجت دے حمیدن تپت نیکی کی کی تسی تپت ون و نور مطلب دلاسی پد وای ما فی السماوات او خاص اللہ به اختیار کی دی اغه سجه پاسمان نو کی دی و ما فی الارض او اغه سجه پسما کی دی وکفا بالله او پورا دے اللہ تعالی وکیلا کار جوړون کے وکیلا وکیلاً تاسو زیموار اللہ کاکی دے این یا شعیو ذہبو کم که پنا بکڑی تاسو ایوہاً ناسو ای خلکو ویعتی بے آخرین اورابولی نور خلک وکان الله غوضی الله تعالی علا ذالک پدی کار باندی والا من كان یوریدو من کانا یوریدو تو کې طلب کیف عمل فلسرا ثواب الدنيا بدل دي دنیا فعند الله نو دي الله تعالی سره ثواب الدنيا بدل دي دنیا دا والاخرته او بدل ده اخرته دواړو یعنی چې دواړو ته دواړو ته طلب کړي په نیک عمل کې ته الله ربو ل عزت د دنیا په طلب او اخرته هم طلب کا وقان الله او دې الله تعالی سميعا او ريدون کې بصيرا ليدون کې درص يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو كونوا شاي قوامينا لقد قدرتون کې بالقصف انصاف <تصح> شهدا لله حق بيانو بيان كون کې د پاج الله تعالی اني گواهي كونږه ان الله لپاره ولو على انفسكم اگر چوي دا کوواه ستاسو پهځان باندې مانا اگر چې نقصانې په تاسو باندې داګوای کې اووادې یا به مور پلار باندېول ربینا یا په پلوان نو ستاسو باندې ه یا غنی کووي هغه چا باندې چې کوي کېږي غنی مالداری او په یا په قیر غریب وي نو پهله هو نو الله تعالی اولا زیاد مهربانه بهما پدی دروازه باندي بالا تتبول هوا لو تاسو تابداري مکوي دوه عائشه تو ان تعدلو چې اوه نکړي انصاف و ان تلو او کجب اړوي تاسو او تو رجو يا مخ اړوي ته حق بيان با ان الله يقينا الله تعالى كان دي بما تعملون كبيرا فاغست چه عملو نا کوئی تاسو خبردار تاسو عملو نو خبردار یا ایوها اللذین آمنو اے ایمان والو یعنی پا جبا آمنو یقین و کې بالله زلکی باللہی پا اللہ بانده و او پا رسول دی آغا بانده والکتابی او پا کتاب الذي آغا کتاب نزلچ نازل کرده علا رسولی پا رسول قبل بانده علی السلام کتابی او பغ کتاب الذي از الذي کتاب انظله نااز ک د من قبلو د دین امر مخینه د قران امر مخینه کتابونه و من او چا چ کفر او کړو بالله په الله باندې و ملائکته او په ملائکه د هغه باندې و کتبه او په کتابو د الله باندې و رسله او په رسولانو د هغه ول یوم الاخر او په ورځ د روزنه چې ده فقد ضللا یقینا کو مرا شو ولعن بعيدا ګومړی لره اشاره ان الذين امنوا يكن اتقان کې ایمان راوړو ثم کفر بیاي کوفر وکړو ثم امنو بیاي ایمان راړو ثم کفر بیاي کوفر وکړو ثم زادو بیا زیاد شول یا دیکه په کو پر کی یعنی ملشولپ کو پر باندې لم یکون الله نو ند الله تعالی ليغفر لهم چه بخ نوکري دویتا ولا ليهديهم او نبا روا ني او نبا خي دویتا سويلا فحقل ربا باندې وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ او نبا روانی دویلر بحق لارا بانده وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا او نبا خیطی تصم لارا بشر المنافقین زیر ورک منافقانو تا بے انا لهم چیقین دویلر عذابا علیما عذاب دے دردناک <تصفح> الَّذِينَ دَا عَغْ خَلَقْدِي يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ جِنِيسِ کارانو لارا اولیاء اپ دوستانا من دون المؤمنین سوا د المؤمنان انا ایب تغونا ایا دوی لٹئی دوی واڑی اندا غومل عزتہ یا وئی سرا عزت فا انل عزتا یقینا اختیار عزت او للیقات اللہ لرہ جمی ان طول وقد نزل او یقینا نازل کړه دې الله تعالی په تاسوبان دي په کتابي په دې کتاب کې ان ذا اذا سمعتم چه کلو واورې تاسو آیات الله ایتنا دې الله تعالی يغفروا بها چې په او يستهزؤوا نشکل اضائی فلا تقعودو نومکین ایتاسو ماہم آوی سرا حتى تردی یقودو چه مشغول شی شروع شی دوی بی حدیث غیرهی وخبر نورو کی انکم یقیناً تاسو ایزن پا دغو وخی مثلوهم دو دوی پشان ای ان الله یقین اللہ تعالی جامع المنافقين جمع كون گيده منافقان ولرا والكافرين او کافرانو لرا په جهنم جميعا په دوزخ کې یو ځای ټول ټول په یو جهنم ته کی الذین ادعوا ان تصدی یتربصونا بكم چې انتظار کوي ستاسو په بار کې فان لکم نو کوي ستاسو دو فتغن باریکا میعبی من اللہ <سؤال> دی اللہ دی طرفنا قالو نو دیوئی علم نکم معاکم آیا نو منگ استاسو ملگری علم نکم معاکم آیا نو منگ استاسو ملگری و این کانا او کویل الكاترین کاترانو لرہ نسیبن سبرخا ان اللہ اندکا میعبی از ایتا ملاوشی قالو ویدوئی علم نستحویز علیکم آیا الَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ أَوْ نُشُومُكُمْ قَالُوا وَيْذِي أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ أَوْ نُشُومُكُمْ زُورَاوَر كِدي بتاسو باندي يعني قدمو منانو سرملغريوي ونمنعكم او ايا नये بشكڑی مونتاسو لرا نكفارو توي ألم نستحوذ عليكم هيا مونغا مدد ندي وانا ناکم او منا کریم یتاسو یعنی بس کریم ی مون تاسو لارا مینالمومنینا ذرا دالمومنانونا الله پس الله تعالی چې زه حکم فیصلو کړی بینکم د دوی په پمیز تاسو کې یومل قیامت فورز قیامت ولن تَ ولن يجعل الله او هیڅ يرنه د ورکل الله لا دي غرذول الله پا ګيل کافيرينا كافرانو لارا علالمومنينه مومنانو باندي بديلا يعني غلاب او کاميابي ان المنافقين يقينا منافقان يخادعون الله تو كيد الله سرا وهو خادعهم او الله پاک دوکې ور کوي دوی لاره یې په بدلاره دوکې وب ور کوي وا اذا قام وقال شودري ګي دا منافقان ال الصلاه مانزتا یعنی دین کار تا قاموا قصلا نو ودري ګي ناراض تا ودري ګي پسستاي يراو الناس يراون الناس قد نه کي خلق ہوتا ولا الله او نه یادوي الله تعالی لرا الله تعلیلا مګر ل سره پجه پبان دی مضبزه دینا دو پړت دی په منځ ایمان او دی کو فر کې باظ مضبزه دینا شمننددي با نظ پهځ ایمان او دی کو فرکې دو پړ دی دخوا ساخوا یاران نه سا لا اللا اولا لدي دوی مسلمانانو طرفته ولا اله الا هو او ندي کا ترانو ترپ تا ومن يدل للله او اغه سوچي بيلا ري پري اغلار الله پاک بلنو اچري تجدل هو بنمو مي اغلار ات سبيلا غابن سمون يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تتخذوا من ستاصل كافرين کا ترانو لارا اولياء دوستاں من دون المومنینا بغید مومنانونا این کفارو سرطالغ مساتی اخفر مومنانو سرطالغ ساتی اتو ریدونا ایا غوار تاسو ان تجعلو جوڑ کڑی اوگر دوی تاسو للہ اللہ لرا آلیکم پزان اخفر باندی سلطانا مبینا دلیل اخکارا ان المنافقینا یقیناً منافقان کی دی فید درگ الاسفلی فا طبقہ یعنی زائل لاندی بہی من النار دور کی دوزخ دوزخ آغا کتا طبقہ جی بپراتی وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا او اچھرِ اُبَنَمُ مِعَوِلَ رَمَدَدْگَار اِلَّذِيْنَ مَغَرَّقَ سَن تابُوْچِ توبہ وکړه د نه پاکنا وَاَصْلَحُوْ نِک عمل یوکو وَعْتَصَمُوْ بِاللّٰهِ او کله ګیو دین د الله تعالی وَاَخْلَصُوْ اِخْلَاص یوکو دینهُمْ لِلّٰهِ او د دین خپل خاص الله لرا د دین الله کا خالص نو دداخلک مع المؤمنینا د مؤمنانو یعنی د ډالینه به د مؤمنانو ډالینه به دوی به مؤمنانو سره وي او څو یوتی الله او زر به چې ور به کړ الله پاک مؤمنان وتا اجرا عظیما ثواب بلې ما یطعل الله بعذابکم شکر وی الله تعالی په عذاب استاسو ان شکرتم کته وګړی تاسو یعنی شکر باتي ته وو باسي الله تعالی وا امنتم او ایمان دا ولې تاسو په الله وکانه الله او دې الله تعالی شاکرا شکر قبل ان کې علیمن او کو په هر سبان دي ما يفعل الله سکار دی دی اللہ پاک ان سکی اللہ پاک تاسو سرا دی عذاب کم چی عذاب درکی تاسو تا ان شکر تمکا تاسو شکر گزاری دی اللہ پاک تابیداری اللہ تا توبی عباسی یعنی عذاب دلنہ درکی و آمن تم او ایمان داوڑی پا اللہ و کان اللہ او دی اللہ تعالی شاکرن شکر قبل ان کے علیمن او کوئی پہر سبان دی